Pa tako da krenemo, redemo ovdje. Znači, govorimo ovdje šta je osnova u, u, u imovinsko-finansijskim razima, transakcijama, odnosno kupo-prodaje. Većina učenjaka ovog meta je na stavu, od, od, od imama četiri mezeba, učenjaka četiri mezeba, nasuprot njima su za načino čini tako umeten stav da je osnova u međuljudskim postupcima imovinskim da je osnova dozvova. Šta znači dozvola? Znači sve je dozvoljeno osim što imamo šerijaski argument da je, da je neka, neki vid kupo prodaje razmene i medka da je on zabranjen. Kao što su uh, došli znači i to je jedno jedno uh, fisko pravilo da a dat znači da su a dat al aslo fiha ibaha znači e, običaj odnosno među ljudski postupci imovinski finansijski kupoprodajni osnova je u njima dozvola osim ako dođeš jerijski argument da je nešto zabranjeno i to je ta osnova je vrlo bitno kada vam neko kaže da je nešto zabranjeno o stvari koje radimo e, tebi ne, e, ne treba dokaz da je dozvoljeno to nego treba dokaz da je to zabranjeno Znači, u ovim stvarima se traži dokaz da je zabranjeno, jer je osnova da je dozvoljeno. Za različku od ibadeta, onaj poznati osnov, pravilo fiksko u ibadetima, da je asl fil ibadad hazar, da je osnova u ibadetima zabrana. Ne radi se ništa od ibadeta, osim što imamo šarijaski argument da je to potvrđeno da se to radi. I ova dva pravila su jako bitna. I sa njima čovjek rješava mnogije stvari u svom poimanju vjeri. Ako zna da o ibadetima se ne radi ništa osim što je potvrknjeno šarijeskim tekstima da se radi, znači da bi radio neki ibadet, on mora ima dokaz taj ibadet. I naravno, ako postoji taj dokaz, učenjajci su, znajući taj dokaz, izvukli zahčak iz tog dokaza da se radi taj ibadet ili ga radio poslanih samsanama shabi i selefog umeta. Za razliku od ovih kupoprodajnih postupaka finansijsko-imovinskih, transakcija koje se do sudnjih dana će se one mijenjati. Način komuniciranja razmjene, razmjene dobara među ljudima će znači od vremena poslanika do danas i do sudnjih dana uvijek će biti, doć, doće se sa nekim novim videojima razmjene dobara. A, a osnova je u njima dozvala. Je onda znači čovjek treba znati osnovne stvari koje je došlo u šerijetu da su zabranjene, a ostalo je sve do, dozvoljeno. E, na ovu osnovu ukazuju sljedeći šerijatski tekstovi. Rešiu uzvišenog huvallezi khalaq lakum fi al-ard jamia. On je Vama kaže stvorio sve on, on je za vas stvorio sve sve što je na zemlji. Kako mi je za vas govorio. Znači da koristite sve što ima na zemlji, stvorio je Allah şunu za nas da koristimo. A imamo drugi kur'anski ajet koji je ja ko dan udozvala, dozvala dozvala uh, trgovini. Wa halallahu al-bay'a wa harrama Allah je şunu trgovinu kupa prodaju, a zabranio je kamatu. Iako je to nekom slično. Takođe, kull men harrama zinata Allahil lati akhrajali ba'dahu wat-tayyibati min ar Reci ko je zabranio Allahove ukrase koje on dao za svoje robove od tajibata, od, lijepi, od lijepe, od hrane, od odjeće, od svega ostalo, od hrane za, koje, koje je risk ljudima da koristi. Znači, kadašan kada kaja, ko je zabranio, što znači da je to osnova da je to dozvoljeno? Moraš imat dokaz da je nešto zabranjeno, jer je osnova da je to sve dozvoljeno. Dovoljno su ova dva ajeta koji ukazuju na dozvolu. Kaže Šejh Uislam ibn Taymije: "Kaže la yahrumu al-nas min al-muamalat allati yahtajuna ilayha illa ma dalla kitab wa sunnah Kaže nije zabranjeno ljudima od muamelata, od međuljudskih postupaka. za kojima ljudi imaju potrebu. Kaže osim ma dalla illa ma Osim što ukazuje Kur'an, Kitab i Sunnet da je to zabranjeno. I na ovu većina učenjaka u met, ovog umeta izvojio se tema uh, uh, zahirije i oni kažu da je osnova zabra moraš imati dokaz za nešto dozvola da bi to radio narod uh, učenjaci odgovor da na, na, na, na njihov taj stav i nema sumnje da on bate jer ako bi to uzeli da ima otkud nama dokaz a mnoge stvari koje danas radimo kojima se bavimo koji za na koji način koji poslovi znači ništa smjel rad dok nema dokaza dokaza neman Kur'an Sunnetu u Kur'anu Sunnetu došli su ugovordo Kur'anu došli su opći principi u, u, u vrstama komuniciranja među ljudima u smislu imovinsko imovinsko finansijskih nekih razmena dobara tako da nema potrebe da sada odgovaramo na, na, ovaj, na ovaj stav učenjaka Andalusan Andalusan Andalusan Andalusan